הרפתקאות שרלוק הולמס מאת ארתור קונן דויל. עיבוד ובימוי מיכאל אוהד. והפעם שערורייה בבוהמיה. משתתפים יוסי גראבר בתפקיד שרלוק הולמס, יהודה עפרוני הדוקטור ווטסון, וכן עדנה פליל, אברהם רונאי, איציק סיידוב ויוני חן. שערורייה בבוהמיה. בזמן האחרון לא נזדמן לי לראות את ידידי שרלוק הולמס לעיתים קרובות. בעקבות נישואה התרחקנו זה מזה. אני מצאתי את אושרי בחיק משפחתי, והולמס התבצר בדירת הרווקים שלו ברחוב בייקר. והנה, באחד הלילות, זה היה ב-20 למרס 1888, עברתי ברחוב בייקר בשובי מביקור אצל חולה. וכשהגעתי לביתו, ביתנו לשעבר, לא יכולתי להתאפק. עליתי במדרגות וצלצלתי בדלת. ווטסון! אה, היכנס ווטסון ותן לי להסתכל בך. חיי הנשואים השפיעו עליך לטובה. הוספת חמישה קילו מאז שהתראינו. ארבעה קילו? אתה בטוח? ואני הייתי נותן לך טיפונט יותר מזה. ועכשיו ספר... מדוע נזכרת להיכנס אליי דווקא הערב? ראיתי את הצללית שלך מתרוצצת בחלונות המוהרים, והייתי סקרן לדעת איזו תעלומה מעסיקה אותך הלילה. <אם>, אם כך, ודאי תמצא עניין במכתב שהגיע לידי לפני שעה קלה. קרא. מכתב בלי כתובת ובלי חתימה. קרא. הערב בשעה רבע לשמונה ייכנס <אח> <Councill že> אליך אדם המעוניין לדון איתך בבעיה בעלת חשיבות מדינית? אתה מתבקש להימצא בביתך בשעה הנ"ל, ולא להיפגע מן העובדה שהאורח שלך ילבש מסכה על פניו. לא כוח עם מסכה? מה רצונו? אין לי מושג, אך אפשר שהמכתב יגלה לנו את סוד הכותב. כנראה אדם בעל אמצעים וכותב על נייר כתיבה משובח, חווה ונוקשה. בראבו, הנייר לא הופק באנגליה. תחזיק אותו נגד האור ווטסון. מה אתה רואה? אני רואה א' גדולה, ואחריה ג' קטנה ור' קטנה, והנה פ' בודדת, והנה ג, ג' גדולה עם תו קטנה. מכאן אתה משיג. מונוגרמה שזה... של הכותב? מה פתאום. הג' הגדולה עם התו הקטנה, זהו תקציר המילה גזלשפט. גזלשפט הולמס? כן, גזלשפט, בגרמנית חברה. פירושה של פה פי הוא כמובן פפיר, כלומר נייר. יש להניח שהכותב דובר גרמנית. ועכשיו נראה איפה הופק פפיר זה. מה מלמדות אותנו האותיות א', ג', ר'. נפתח את המילון הגיאוגרפי. אגלו, אגלו, אה, מצאתי, אייגר. אגרן עיר בבוהמיה, רוב התושבים דוברים גרמנית, המצביע נודע ולנשטיין ירצח באגרן, אגרן ידועה כמרכז בתי חרושת לזכוכית ותחנות נייר. מה אתה אומר עכשיו, וואטסון בחורי? לו נולדת לפני 500 שנה, היו שורפים אותך בתור מכשף. מודה על המחמאה. עכשיו לא נותר לנו אלא לברר מה רצונו של האדון במסכה הכותב על נייר בשובח שהופק באגרן, אשר בארץ בוהמיה. עכשיו ישיב על שאלותינו במו פיו. אם נדון לפי הצליל, הרי שרתם שני סוסים לכרכרה, שניים ולא אחד. יש לחלון וואטסון צמד סוסים גזעיים, כל אחד עלה 150 סטרלינג לפחות. אין לי מושג מה טיב התעלומה, אך ברור שתכניס לנו כסף רב. מוטב שאלה חולמס. אתה ש... נשאר. כלי הביוגרף שלי אני אבוד, וליבי מנבל לי שאת המקרה העולה כרגע במדרגות כדאי לרשום. אתה שב בכורסה ועטה אוזן לשיחה. יבוא! ענק במדים אדומים, כפתורי זהב ומגפיים לבנים. שהענק עושה רושם מבויש, אסור להבהיל אותו. קיבלת את המכתב שלי? אה? הודעתי שאסור אליך בשעה זאת. אני שמח שהטרחת את עצמך אליי. נא להכיר זהו ידידי ועמיתי דוקטור ווטסון. מאוד אדוני. אמור לי מדי פעם לעזור לי בחקירותיי. דוקטור ווטסון זהו... עם מי יש לי הכבוד? קרא לי הרוזן פון אשר לידידך הדוקטור הוא ללא ספק אדם דיסקרטי מר הולמס, ובכל זאת הייתי מעדיף לשוחח איתו בארבע עיניים. הולמס מוטב שאלך. עכשיו אדוני, כל מה שבאת לומר לי, תוכל לומר במעמד ידידי. לו יהי כדבריך. סלחו לי על שאני לובש מסכה, רבותיי. אך האישיות הנעלה המעסיקה אותי חוששת שבלי מסכה ייזהו אותי, ובאמצעותי גם אותה. נשלחתי כדי למנוע שערורייה העשויה להכתים את שמה הטוב של אחת המשפחות העתיקות ביותר של אירופה. אעשה כמיטב יכולתי לשרת את... הוד מלכותך. אה, לכל השדים רק נכנסתי וכבר זיהית אותי. <coughs> אם כך, למה לי מסכה? עוד לפני שהוד מלכותו פתח בדבריו, ידעתי שאני עומד לפני וילהלם, גוטרייך, זיגמונד פון אורמשטיין, הדוכס הגדול של קאזל פלזנשטיין, ומלכה הנערת של ארץ בוהמיה. באתי במיוחד מפראג כדי לשאול בעצתך. כולי אוזן. העובדות מדברות בעד עצמן. לפני כחמש שנים, לרגלי ביקור בוורשה, נפגשתי עם ההרפתקנית הידועה, איירין אדלר. כוונתך לפרימדונה, כל לונדון קורעת לרגלי איירין אדלר. אני מבין שלב ועוד מלכותך נקשר לגברת הצעירה. הוא שיגר לה כמה מכתבים מסעירים ועכשיו היה רוצה לקבל אותם בחזרה? בדיוק. אבל מנהל לך, האם כי... האם התקיימה חתונה בסתר? <laughs> לא התקיימה. אולי אדוני חתם על התחייבות רשמית כלשהי. לא חתמתי על שום התחייבות. <laughs> כך מה הבעלה? ונניח שהגברת הצעירה תנסה לנצל את המכתבים שבידה למטרת סחטנות. אמרתי, נניח. מי יאמין לה שמדובר במכתבים אותנטיים? <laughs> הם... נכתבו בכתב ידה. כתב יד? <laughs> כתב יד אפשר לזייף. המכתבים נכתבו הנייר הנושא את סימן המים המלכותי. הנייר נגנב. והחותם? החותם המלכותי. חיקוי זול. הצילום שלי נרכש. בן אדם, שנינו מופיעים בצילום. מחובקים. זה לא נעים. <laughs> קשה להגיד שעוד מלכותך נהג בתבונה. <laughs> הייתי צעיר, חולה אהבה. גם היום אני רק בן שלושים. אין ברירה, עלינו להוציא את הצילום מידיה. כבר ניסינו ונכשלנו. אולי נציע לה כסף. הצענו. היא מסרבת למכור. אז נגנוב את הצילום. פעמיים פלשו פורצים לביתה. פעם נעלמו כל מזוודותיה בשעת מסע. פעמיים עצרו שודדי דרכים רעולי פנים את המרכבה שלהם. והצילום איננו? עסק <laughs> ביש. עסק רציני. רציני ביותר. מותר לדעת מה היא מתכוונת לעשות בצילום? להרוס את חיי. יפה. אבל איך? אני עומד להינשא. איחוליי. לקלוטילדה לוטמן פון זכצה מיינינגן, ביתו השנייה של מלך נניה. ודאי שמעת על עקרונותיו הפוריטניים של חותני לעתיד. קלוטילדה היא נשמה טהורה. היא מפורציה של חשד על התנהגותי. הנישואים בטלים. ואיירין אדלר מאיימת לשלוח את הצילום לכלתי ביום שהעיתונים יכריזו על אירוסנו. כלומר, ביום השני הקרוב. אם כך, נותרו לנו עוד שלושה ימים. מצוין. אני מניח שעוד מלכותך ימשיך לשהות בלונדון עד היום השלישי. בהחלט. תמצא אותי במלון לנגהם בשם הרוזן פון קרא. החקירה לא תהיה זולה. עד חצי המלכות, מר הולמס, אני מוכן למכור את אחת הפרובינציות שלי, ובלבד שהצילום יחזור לידיי. ומה שנוגע להוצאות השוטפות. בבקשה. הנה שלוש מאות לירות וזהב. אפשר לקבל את כתובתה של הגברת? בית בריוני, שדרות סרפנטיין, סנט ג'וןס ווד. המדובר בצילום קטן שאפשר להסתיר בכיס. מדובר בצילום ענק, בגודל מראה בחדר אמבטיה. ליל מלוחות עוד מלכותך ואל דאגה, תוך יום יומיים יהיו לי חדשות טובות בשבילך. מצוין, מר הולמס. ערב טוב, דוקטור. עוד מלכותך? הנה הוא הולך, האפס המנופח הזה. אני אומר לך, בוא תצא איננו ראוי לנשק את נעליה של האירי נדלר. מה אתה מתרגש, הולמס? ואני חשבתי שאינך מתעניין בנשים. איירין איננה אישה רגילה, איירין היא... אצטער, אני הרוג. מחר מצפה לי יום קשה. מה דעתך אם לחטוף שיחה בעניין המלך, הפרימדונה והצילום מחר בשלוש אחרי הצהריים? סוכנת הבית של הולמס, הודיע לי שידידי טרם חזר. התיישבתי ליד האח, הנתנתי לשובו, והרהרתי בהתמודדות בין הלקוח המלכותי שלנו לבין הפרימדונה הנוקמנית. ואז... עלה כל צורמני באוזניי. פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם. הרי לא ייתכן. פם פם פם פם פם פם פם פם פם. זה אתה הולמס. אני רצון אני. אני יודע שאתה מומחה לתחפושות, אבל בתפקיד רקב שטוי טרם ראיתי אותך. כל תחפושת טובה כשהיא משרתת את המטרה. אתה יודע כיצד ביליתי את הבוקר? אני מניח שעקבת אחרי הפרימדונה שלנו. בדיוק. ואם תשקה אותי כוס תחם, אגלה לך מה העלתה החקירה עד כה. הנה התה, איפה הסיפור? הנהו. עזבתי את הבית בשמונה בבוקר בדמות רקב מחוסר עבודה. למה דווקא הרכב? ביתה של איירין אדלר שוכן בקרבת האורוות הגדולות, ורכב, כל רקב מוכן להושיט יד להעמיד בצרה. העלמה מתגוררת בווילה בת שתי קומות, פינת חמת ווטסון. חדר המגורים מקומת הקרקע פונה לרחוב ויש בו שני חלונות גדולים. כבר הספקתי להתיידד עם הרכבים, עזרתי להם להבריש את סוסיהם והם הזמינו אותי לכוס בירה. כמו כן, קיבלתי מהם שפע של מידע על האלמה אדלר, מעל עוד חצי תריסר אנשים שאינם מעניינים אותי. ובכן, לדברי הרכבים האיריני פשטידה מתוקה וגם נדיבת לב. כשאין לה הצגה היא חיה לה בשקט בווילה שלה, אך יוצאת במרכבתה לשאוף אוויר בשעה חמש. וחוזרת בשעה שבע לארוחת הערב. יש לה ידידים? יש גבר המבקר אותה לעתים מזומנות. את שמו ביררת? סמוך על הרקב, שמו גודפרי נורטון והוא עורך דין. נורטון זה הדיג אותי, ווטסון. מה הוא מבקש אצל העירים? האם היא לקוחה, ידידה ואולי פילגש? אם לקוחה אפשר שהעבירה לידו את הצילום לשמירה. אם פילגש מתקבל על הדעת שתנסה להסתיר את הצילום מפניו. עוד אני עומד לפני ביתה ומהרהר, ושעתת סוסים מגיעה לאוזניי. הכרכרה נעצרת וגבר נעש, חרחר ובעל שפה מזנק מתוכה. מיד אשוב רקב, תמתין לי כאן. ונכנס לבית כמו רוח שערה. מנקודת התצפית שלי ראיתי אותו מתרוצץ בסלון ומנפנף בזרועותיו. כעבור שעה קלה יצא נרגש משנכנס, וזינק לתוך הכרכרה. הצלף בסוסים, רקב! תחילה לרחוב ריג'נט ומשם לכנסיית סנטה מוניקה בשדרות אג'וור. תקבל זהוב אם תביא אותי לשני המקומות תוך עשרים דקות. מוכן או מזומן, אדוני? הרהרתי אם לא כדאי לעקוב אחרי האדון הנרגש, והנה כרכרה נוספת מתקרבת לאיתה, ונעצרת לפני בית האלמה אדלר. קטנה הייתה הכרכרה וחמודה עם רקב זקן ורדום על הדוכן. הכרכרה הפרטית של הפלימדונה. מסתבר. הימים יצאה מלעיטה תמורה קטה. זינקה לה כרכרה כמו ספורטאית וקראה ג'ון, לכנסיית סנטה מוניקה בשדרות אג'וור תקבל ממני זהוב אם תביא אותי לשם תוך רבע שעה כבר החלטתי להצטרף לנסיעה בתור נוסע סמוי והנה כרכרה שלישית עולה ברחוב <עוד, עוד לפני שהספיקה לעצור כבר ישבתי בתוכה אם <עוד> כי הרכב עיקם את החותם <עוד> הוא היה רגיל לנוסעים נכבדים ממני לפני סיעת סנטה מוניקה רקב, תקבל זהוב אם תגיע לשם תוך רבע שעה. הסתכלתי על השעון, אבל לשתים עשרה. ופתאום הבנתי מה מבקשים השניים בכנסייה בצהריים. הרכב הצליף בסוסים. חלפנו ברחובות לונדון כמו רוח שערה, אך צמד האוהבים הקדים אותי. כשהגעתי לשערי כנסיית סנטה מוניקה, כבר המתינו שתי הכרכרות האחרות בחוץ, ועדים עלו מן הסוסים המזיעים. שילמתי לרכב את הזהוב המובטח ונכנסתי לכנסייה. ההיכל היה ריק מאדם, פרט לפרימדונה ולעורך הדין שניהלו ויכוח קולני עם הכומר. אני מטיילי לתומי בין הספסלים, והנה אני שומע קול קורא. אדוני! סלח לי, אדוני! היא? כמובן. אנחנו מכירים, גברתי! לא, לא, אף פעם לא נפגשנו וזה גם אינו משנה. הופעת לנו כמלאך מהשמיים. אני? אתה, אתה. אמור לי, אתה מוכן להקדיש לי שלוש דקות מזמנך היקר? אני מחפשת עד, בלי עד לא אוכל להינשא. מה אתה עומד בו כבר? תפסה את זרועי וסחבה אותי אל המזבח, וכך שימשתי עד בלעדי לנישואיה של האלמה אירין אדלר למר גודפרי נורטון. הטקס באמת לא נמשך יותר משלוש דקות, ובתומו נתנה לי גם נשיקה וגם זהוב. וההמשך? חששתי שהשניים יצאו מיד לארח דבש. למרבה הפתעתי נפרדו בשער הכנסייה עכשיו הלילה שוב הביתה יקירי נתראה בחמש כרגיל בפארק שתי הכרכרות יצאו לכיוונים שונים ואני שבתי הביתה כדי לתכנן את צעדיי הבאים כמו למשל? ראשית חוכמה נאכל משהו התוהי לצלצל בפעמון ווטסון אני מניח שגברת האצן כבר הספיקה להכין את הארוחה שלי הייתי עסוק כל כך במרדף אחרי צמד היונים שרק עכשיו אני מרגיש כמה אני רעב אגב, דוקטור, אני זקוק לעזרתך. בעונג רב. לא אכפת לך להפר חוק אחד או שניים? לגמרי לא. ולשבת בכלא? למען מטרה טובה. מטרה מצוינת. לשירותך, הולמס. ועכשיו, אולי תסביר לי מה עליי לעשות. יבוא? אה, מרת הצן, איזה ריח ניחוח נודף מן הגדרה הזאת. תודה. חטופה אכול, ווטסון. מי יודע מתי תוגש לנו הארוחה הבאה. שאלתי. ושאלתי, איזה תפקיד הועדת לי? עוד מעט חמש. בחמש תצא האלמאיירים, ואולי מן הדין לומר, תצא מרת נורטון לפארק. לפני שתשוב לביתה בשעה שבע, עלינו לתפוס את עמדותינו. דבר אחד עליך להבטיח לי, וואטסון. יקרה אשר יקרה, אתה אל תתערב. אתה רוצה שאהיה ניטרלי? אני רוצה שתעמוד מן הצד, אפילו אם תפרוץ תגרת ידיים, שבסופה יישאו אותי לתוך הבית פנימה. ביתה של איירין אגלנד? כמובן. כעבור ארבע-חמש דקות יפתח אחד משני החלונות בסלון הפונה לרחוב. אתה תתייצב מול החלון הפתוח. מה אני עושה אז? שום דבר עד שלא תראה אותי מרים יד. תוכל להבחין בזאת ללא מאמץ בסלון המואר. וכשתרים את ידך? אז תשליך לתוך החלון הפתוח את החפץ שתקבל מידי ותצעק אש. אתה מקשיב לי, ווטסון? מקשיב, הולמס. איזה חפץ עלי להשליך לסלון? אל תדאג, זו רק רקטת עשן פשוטה. כשתשמיע את הצעקה, הסתבר לך שהעוברים ושבים יענו אחריך. ואז תתרחק כמעה מן הבית ותמתין לי בקרן הרחוב. שם אצטרף אליך כעבור כמה דקות. הכל ברור? אני נשאר ניטרלי. אני ניצב מול החלון ועוקב אחריך. כשתרים את ידך, אני משליך את הרקטה לתוך החלון הפתוח. צועק אש, וממתיא לך בקרן הרחוב. בדיוק כך. ועכשיו הגיעה השעה שהתכונן לשחק את תפקידי החדש. ברקב השתוי שוב אין לי צורך. מה דעתך על הכובע הרחב השוליים הזה? העניבה הלבנה, המכנסיים הרחבות והחיוך הדבילי, חיי, הולם סטה מחליף את הפרצוף יחד עם הלבוש. כך נוהג השחקן לעבוד על תפקידו. חזור בעצמך, בני, חשב על היתומים ועל האלמנות. אתה מבזבז את כסרונותיך. לו בחרת בתיאטרון כמקצוע, היית היום כוכב. אה, והייתי מת משעמום לחזור במשך שלוש מאות לילות על אותו הדיאלוג, לא? שלא בשבילי. אחריך, וואטסון. מנסי הרחוב כבר דלקו כשהגענו לווילה הקטנה ברחוב סטרפנטיין. ציפיתי לראות רחוב קטן ושקט. להפתעתי המה מאדם, הולכי בתל, פושטי יד, שני חיילים המחזרים אחרי נערה, משחיז סכינים וכיוצא באלה. ווטסון, לדעתי, עשויים נשואי הגברת להקל עלינו. פעם שימש אותה הצילום בתור חרב, עכשיו יהיה לחרב פיפיות. מתקבל על הדעת שהאירין איננה מעוניינת שהצילום מיוצג לפני חתנה. כשם שהמלך איננה מעוניין שיוצג לפני הנסיכה הקלוטילדה. ושוב חזרנו לשאלה, איפה היא מסתירה את הצילום? בהתחשב בגודלו של הצילום, היא איננה מסוגלת להסתיר אותו בשמלתה או בארנקה. ואפשר שהיא הפקידה אותו בכספת שלה בבנק? אינך מכיר את איזה אנשים, ווטסון. אישה לא תוציא אוצר כזה מידה, מה גם שיהיה מה להשתמש בו בעתיד הקרוב ביותר. כלומר, ביום שני. היא מחזיקה את הצילום בבית. שניחי המלך כבר פשטו פעמיים על הם לא ידעו איפה לחפש. ואיפה תחפש אתה? אין בכוונתי לחפש. אדאג לכך שהאירין עצמה תגלה לי את המחבור. הנה הכרכרה שלה, מרגע זה אתה אינך מכיר אותי, וואטסון. ואל תשכח את היתומים ואת האלמנות, אמן. אך נעצרה הכרכרה לפני הבית, והעניינים התחילו להתגלגל במהירות. אחד מהולכי הבת שהסתובבו במקום, פרץ קדימה כדי לפתוח את הדלת לפני הפרימדונה, ולזכות בדמי שתייה. אחר דחף אותו הצידה ותפס את מקומו. ובעוד שני החיילים מצדדים ביריב האחד, תמך משחיז הסכינים בשני. וכולם מרימים קולות וידיים כשהכלה מבקשת לרדת מן הכרכרה. רבותיי, מה הרעש? כאן התערב ידידי הכומר בעלילה. כדי להגן על הגברת, פלש לתוך ההמון הסובב אותה. זה... אתם מועכים את הגברת המסכנה! אה! ובאותו רגע התנדנד כנפל. מסתבר שחטף מכה עגונה כי הדם ניגר מפניו. הבריונים ברחו על נפשם, וכמה עוברים ושבים חשו למקום כדי להושיט עזרה לכומר הפצוע. האם האדון הזקן פצוע קשה? הוא מת, גברתי. לא, לא, הוא נושם. נותרה ברוח חיים אמבולנס. צריך להזעיק אמבולנס. תראו אותו מפרפר, הוא ימות לנו מתחת לידיים לפני שיגיע לבית החולים. הבן חי לכומר הזקן. חדלי אישים אלה רצו לחטוף את הארנקה של גבירתי. במו עיניי ראיתי. והוא הגן עליה בחירוף נפש. אסור שישכב ברחוב כשדמו ניגח? את תרשי לנו להכניס אותו לתוך הבית, גבירתי. כמובן, רבותיי, תשכיבו אותו על הספה בסלון. תרימו אותו בזהירות. הכל התנהל בהתאם לתוכנית. הם נשאו את הכומר הפצוע לידיים, ומבעד לחלון המואר, ראיתי איך השכיבו אותו על הספה, כשהעלמה איירין מטפלת בו באופן אישי. התביישתי במקצת כשהסתבר באיזו קלות אנו מערימים עליה, ובכל זאת החלטתי למלא בקפידה אחרי הוראות ידידי. ראיתי אותו מתיישב ותופס את גרונו, כאילו הוא נחנק. העלמה איירין נהרה לפתוח חלון, ואז הרים קומר הפצוע את ידו מאחורי גבה, ומיד השלכתי את פצצת העשן דרך החלום. אש! אש! אש! אש! אש! אש! תמרות עשן מילאו אותה סלום, ואני שמעתי את קולו של הולמס מרגיע את הרוחות. אתם מתרגשים לשווא, רבותיי, אין מה לדאוג. העשן התפזר חיש מהר. נא להרגע, זה בסדר, גברתי, זה בסדר. זה היה הסימן שלי. המתנתי בקרן הרחוב קמצווה, ההמון התפזר וכעבור חמש דקות חשתי בידו על כתפי. ברכותיי דוקטור, מלאכה נקייה נלך. הצילום בידך? עוד לא, אבל אני גיליתי את המחבוא, והייתה זאת איירין שהובילה אותי אליו. עד עכשיו אינני מבין מה התרחש כאן. <laughs> הדבר פשוט בתכלית דוקטור. אתה ראית מיד שהברנשים שהתקבצו לפני הבית, החל בחיילים וכלה במשחיז הזקינים, עשו איתי יד אחת. שכרתי אותם לערב אחד. תיארתי לעצמי. החזקתי מעט צבע אדום בכף ידי. כשפרצה הקטטק המתוכנן, רצתי קדימה, התחלקתי. מרחתי את הצבע על פניי בשעת נפילה והרמתי קול צעקה. טריק מקובל. גם את זה הבנתי. ידעתי שהארים תניח לחבריי להכניס אותי לביתה. לא הייתה לה ברירה. כששכבתי בסלון אמרתי לה שאני נחנק. היא פתחה את החלון, ואז נתתי לך את הסימן. ושמה ביימת את כל המהומה? זה היה צעד הכרחי. כשאישה סבורה שביתה עולה באש, היא תופסת את הדבר היקר לה מכל. האם ממהרת אל הריסת תינוקה. הרווקה, אל קופסת התכשיטים שלה. שנינו יודעים שהדבר החשוב ביותר לאיירין אדלר כיום, הוא הצילום. כשכל הרחוב צרח אש והעשן מילא את הבית, ניהרה איירין למחבואות. ובכן... הצילום מוסתר בתוך הקיר, מאחורי לוח הזזה מתחת לפעמון. היא נחפזה לשם ולחצה על כפתור. לרגע נגלה הצילום לעיניי. היא כבר עמדה להוציא אותו, אך כשהרגעתי את הרוחות בתפקיד הכומר הפצוע, החזירה את הצילום למקומו וברחה מן החדר. למעשה התכוונתי לקחת אותו איתי, אך הרקב שלה עקב אחריי בחשד. משום כך העדפתי להסתלק בידיים ריקות. ומה נעשה עכשיו? השכם בבוקר ניכנס לביתה יחד עם המלך. ודאי נתבקש להמתין בסלון, ועד שתקום ותרד, תגלה שהציפור ברחה והקן ריק. תזכירי לשגר למלך מברק לפני שנלך לישון. ערב טוב, מר שרלוק הולמס. ערב טוב. אין איש. וואטסון. מי זה בירך אותי כרגע בערב טוב? אני חושב שזה היה צעיר בנעיל הגשם ש... שנעלם שם בחשיכו. מעניין. איך זיהה אותי במדעי הכומר שלי? ומדוע הסתלק אחרי שפנה אליי? והקול הזה... מאיפה אני מכיר את הקול הזה? מה, אני שומע, מר הולמס? הצילום בידך. הוא יהיה בידי הוד מלכותך בעוד שעה קלה. למה אנו מחכים? נצא לדרך. ווטסון, תזמין לנו כרכרה. אין צורך הכרכרה שלי, היא מחכה בחוץ. מה טוב, דוקטור לדרך. אחריך הוד מלכות. האם ידוע להוד מלכותך שהפרימדונה שלנו התחתנה? מי? איירין. למי נשאה? לעורך דין אנגלי בשם נורטון. לשם מה נשאה לו? לא ייתכן שהיא אוהבת את הברנש. ואני להפך, אני מקווה שהיא אוהבת אותו מאוד. מר הולמס. אם הגברת מאוהבת בבעלה, סימן שאיננה מאוהבת באות מלכותך. ואם איננה מאוהבת באות מלכותך, שוב אין לה סיבה להשבית את שמחת כלולותיך במעשה סחטנות. צודק הולמס, צודק. ובכל זאת, כואב הלב שאירין איננה בת מעמדי. איזו מלכה הייתי עושה ממנה, איש... מה מתרחש פה? השער פתוח לרווחה. בליל אמש היה סגור בקפידה. ואפשר ש... שאני... אדוני הוא שרלוק הולנס? כן, זהו שמי. גברתי אמרה לי שקרוב לוודאי שתבקר אותה הבוקר. היא עזבה את הבית עם שחר, והפליגה לצרפת. לצרפת! והצילום? האם לקחה איתה את הצילום? מיד נדע את התשובה. הנה המחבוא, והנה הצילום. כן. אבל זה לא הצילום איתי, זה צילום אחר. זוהי ערים בשמלת ערב. גם מעטפה היא שירה, ועליה רשום עבור מר שלוק הולנס. מה אתה מותח אותי, בן אדם? פתח וקרע! מר הורמס יקירי, עשית מלאכת מחשבת. עד שמביתי עלו תימרות עשן וקריאות של אש, לא עלה בליבי צל של חשד. אך לאחר שגיליתי לך את המחווא במו ידי, התחלתי להרהר. ידידיי הזהירו אותי שאם המלך יזדקק לסוכן חשאי, יעסיק אותך. ובכל זאת צירפתי להאמין שאותו כומר זקן וחביב שהובל פצוע אל ביתי זומם לשדוד את אוצרי. בתור זמרת אופרה למדתי את יסודות המשחק והאיפור. משום כך מיהרתי לחדרי וציוויתי על ג'ון הרקב להשכיח על הכומר בשבע עיניים. לאחר שהחלפתי את בגדיי עקבתי אחרי הכומר וידידו עד ששניהם נכנסו לביתו של שרלוק הולמס ברחוב בייקר. לאחר מכן נועצתי בבעלי, ושנינו הגענו לכלל מסקנה שמפני אויב מסוכן כל כך מוטב לסגת. כשתיכנס אליי הבוקר, תמצא קן כן ריק. הציפור התעופפה לה, ואת הביצה לקחה איתה. אתה יכול להרגיע את המלך, אני אוהב את הדם העולה עליו מכל הבחינות. המלך חופשי להתחתן ולהתגרש כרצונו, אני לא אפגע בו, אך על הצילום אשמור. כדי שהוא לא יפגע בי. כאות של רצון טוב, אני משאירה לו צילום אחר. והנני מר הולמס היקר, שפחתך הנאמנה, איירין נוטון, לשעבר, איירין אדלר. איזו אישה, איזו אישה. כואב הלב שלא הייתה ברמה שלי. <אז> אני מסכים עם עוד מלכותך, ומוכן להעיד שרמתה הייתה שונת תכלית שינוי. מרמת הוד מלכותך. לא נותר לי אלא להצטער על שלא הצלחתי במשימה שהוטלה עליי. להפך, ידידי, להפך. אני סומך על מילה של איירין. שוב אינני דואג לצילום. התרשה לי להעניק לך טבעת יהלום זאת לאות הוקרה? הוד מלכותך עדיף ביותר, אך יש בידך חפץ שאני מעריך עוד יותר מן הטבעת. הוא שלך. מהו החפץ? הצילום הזה. צילומה של איירין? <laughs> <laughs> כמובן, קח את הצילום, אם זהו רצונך. אני מודה לאוד מלכותך, ושמח שהצלחתי למנוע שערורייה מכתר בוהמיה. הפעם הובא שרלוק הורמס בידי אישה, אך זאת איננה בושה, כי האישה לא הייתה אישה רגילה. האזנתם לשערורייה בבוהמיה, מאת ארתור קונן דויל. עיבוד ובימוי, מיכאל אוהד. השתתפו שלוק הולמס, יוסי גרבר, הדוקטור ווטסון, יהודה עפרוני. איירין אדלר, אדנה פלידל. המלך, אברהם רונאי. נורטון, איציק סיידוב. הרקב, יוני חן. עוזרת הפקה, תמר הראל. ביצוע טכני, מואיז גלמי. בשבוע הבא, באותה שעה, המשך הרפתקאותיו של שרלוק הולמס בתוכנית "הליגה של אדומי השיער".